Qajri u e gjithuna Allahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Falenderimet i takojnë Allahu të madhruar Zotit të gjithsis Përshëndetjet dhe bekimet qofshim Për të dërguarin dhe të zxedhurin E ti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Familjen, shoktë ti dhe të gjitha Ata cilët pasojnë rrugën e ti Denin ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar shikues Esselamu aleykum O rahmetullahi O barakatuh Pacja, begatit, mirësit dhe bekimet e Allahut çofshin mbiu ku do të jeni dhe ngado të çlandisni. Jemi me këtë emision, me këtë takim të radhës në emisionin tonë dhe tuajin Refleksione Kur'anore. Sot do të trajtojmë një temë e cila ka të bëjë me Kur'anin respektivisht është një pjesë e parathënjes, si hyrje për ta kuptuar Kur'anin sa më mirë dhe sa më drejt. Respektivisht është një tentativë e jona që të gjithë së bashku të vetëdijsohemi sa më tepër për ta vlerësuar Kur'anin çoft bile parafrsisht nga ajo ç' Kur'ani e meriton të vlerësohet dhe të trajtohet. Do të flasim sot për objektivin më të zbritjes së Kur'anit. Në të vërtetë, ky objektiv definohet në dy aspekte kryesore. Aspekti i parë është ç' Kur'ani ti shërbej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si mrekulli, e cila do të ishte dëshmia më e mirë për vërtëtsin e asaj që më promovon të Muhamedi sallallahu a.s. vërtëtsin e asaj në qka thëriste dhe faktin, të vërtëton të faktin se aji ishte i dërguari dhe i zxedhuri i Allahut fuqi plot. Kjo ishte kështu nga se edhe të dërguar të më hershën para Muhamedi sallallahu a.s. kishin mrekuli të këtila, njerëzit kërkonin për e tyre që në një farë mnyre në format të jashtë të zakonshme, të mbinatyrshme, të asaj që nuk mund të i përgjigjet mundësia njerëzore, që ata të konfirmojnë besnikrin dhe vërtetsin e tyre. Të vërtetojnë faktin se janë të dërguar të Allahut dhe me kërkesen e tyre, me kërkesen e vetë të dërguarve, Allahut nga njëherë u jepte mugjize apo mrekuli të këtila. Sikur se është fjala për deven të cilën i adha salihut a.s. ose argumente tjera të cilat u kishtë dhe në të dërguarve tjera. Muhammedi sallallahu a.s. pati mrekuli, pati dhurata të cilat i adha Allahu fuqiplot në mënyrë të veçant ati si veprime të cilat ndodhin të jashtë të zakonshme, të mbinatyrshme, gjera të cilat rëndom nuk kanë mundësi njerëzit të veprojnë. Me gjitha të kulminacioni i të gjitha mrekullive, jo vetëm atyrat që të atyrat që u janë dhënë Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem, por edhe mrekullitë që u janë dhënë të dërguarve para atyre, kulminacioni i këtyre mrekullive padyshim se është Kur'ani famull. Për çfarë arsye? Për arsye se të gjitha mrekullitë të cilat i kanë patur të dërguarit e mëhershëm, ne vetëm kemi dëgjuar për to. Ne i besojmë Varësisht prej burimeve nga na vjen informata për to. Do të thot, atë që e ka përmendur Kur'ani, atë që na ka treguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e besojm pa kurfar më dyshje. Megjithatë, Kur'ani si mrekulli është i veçantë, është specifik për arsye se jo vetëm që e besojm, por është mrekullia të cilën kemi mundsi ta shohim, ta prekim, ta përjetojm edhe ne, edhe pse kanë kaluar gati 15 shekuj nga zbritja dhe shpallja e tij. Aspekti i dytë i realizimit të këtij objektivi të ndëruar shikues të zbritjes së Kuranit është që ai të shërbëjë, ky është aspekti më i rëndësishëm dhe ky është ajo në cilën ne do të ndalemi gjatë këtij emisioni, është se njerëzimi në përgjithësi, por besimtarët, pasuesit e rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në veçantë kishin nevoj dhe në vazdimsi kanë nevoj çë për vete të kenë një grumbull rregullash, një të ashtuquajtur kushtetutë, të kenë një tërësi mësimesh e udhëzimesh, nëpërmjet cilave ata do të jenë në gjendje të mësojnë besimin dhe ta organizojnë atë në zemrat e tyre ashtu si është më smiri. Pastaj rregullat tjera që do të referoheshin konfirmimit praktik dhe vërtetimit praktik të atibesimi, si kur është aspekti i badetit, ose aspekti i raporteve ndër njërzore, ose aspekti i etikës, ose halali dhe harami e kështu merat. Të gjitha këto, tërsi e të gjitha këtyre regullave për cilat njëri ju ka nevoj në jetën e titë kësa i bote, tërsi e këtilë pa dushim është Kurani fanë lartë. Kështu që ajë sa ishte dhurat e veçantë, për Muhammedin sallallahu aleyhi vesellem. Sa ishte mrekuli për cilës aj gjithë se si përfitoj, a që është mrekuli, është dhvorate veçantë për gjdo njerin për e neve. Për arsye se në përmjet Kur'anit e kemi rastin dhe mundësin që ne në mënyrën më të mirë ta organizojmë i jetën tonë. Ti mësojmë të gjitha gjerat cilat në nevojitën. Ta mësojmë atë realitetin e madhë për qëfar Allahun në ka kryuar dhe të mësojmë të gjitha mënyrat, format, formulat për të jetësuar atë objektive dhe atë synim të eksistencës son. Për këtë arsye, Allahun madhruar në surën El-Isra të regon se objektiv kryesor i zbritjes e Kur'anit është që njerëzit të përudhen të gjenë rrugën e drejt në përmjet ti in ne hedhel Kur'ane e hëdi lletih e aqwam meta vortet ku Kurani udhëzon ka ajo e cila është më e drejta, më e fortë, më e çndrrueshme e cështuar më radh. Aspektet e udhëzimit, pra çechen kanë objektivi kryesor i zbritjes së Kuranit. Kur i zbërthejmë në praktik, ato dalin se janë të lloj-llojshme. Në të vërtetë janë të gjitha aspektet e jetës së njeriu të për të cilat vërtet njeriu ka nevojë që të hulumtoj, të kërkoj edhe të gjej zgjidhje për ato probleme me të cilat balafacohet. Ndërsa Kurani famlartë, pa kurfar dyshimi se njëriut i afron tërkët mundësi që aj të gjej rrugën e drejtë, i afron gjith mundësin që aj të udhëzohet në atë rrugë të cilën për te e ka zxedhur Allahot fuqiplot, në atë rrugë të cilën, në përmjet të cilës, aj synon që të arrij deri të kënaqësia e Allahot fuqiplot. Andaj, kjo Kur'an e udhëzën njeriun në disa aspekte, ku të gjitha ato udhëzime, ndoshta do të mund të klasifikoheshin në katër gjëra kryesore të cilat si udhëzime borojnë prej Kur'anit. Janë, janë udhëzimet që borojnë prej Kur'anit në aspektin e besimet dhe bindjeve, ose ajo që në terminologjin islam e e quajmë akide, të thotë si të besojmë, si të besojmë, konsiderojmë, cilë është koncepti i besimit ton, atë e na e jepë Kur'ani. Pastaj është legislacioni me gjithë, legislacioni islam me gjitha ato fushat cilat i ngërthen në vete, pastaj është etika prapë me gjitha ato fushat cilat ajo i ngërthen në vete, dhe pika e katërt, Kur'ani me ngulmë nga u dhe zanë, që të meditojmë rreth argumenteve të mëdha, të cilat Allahu i ka kryuar në gjithësi, e të cilat neve mund të nashërben si argumentet pa muhueshme për të gjetur rrugën derit e kë Allahu fuqiplot. Dhe të ndalimit e udhëzimi kuranor në lidhje me besimin. Kurani ka udhëzuar gjithë një në besimin e drejt në Allahu fuqiplot, jo vetëm kashpor edhe besimin e drejt në enxujt, në librat, në të dërguarit, në ditën e gjykimit, narinxhalljen, në xhenetin dhe në xhehenemin, në të gjitha ato gjëra që lidhen me besimin tonë, me besimin islam, të gjitha ato burojnë prej Kur'anit. Kur'ani pra, nëse ndalemi dhe i trajtojmë të gjitha këto nga një nga një, do të vrejmë se në çfarë forme e ka ofruar konceptin e besimit rreth Allahut të madhruar. Në një prej kapitellave të shkurtra, një prej kapitellave më të shkurtra të Kur'anit, Allahu i madhruar e ka prezentuar vetë vetën në formën më të mirë. Ashtu qyshë si kur të mblidhëshin të gjithë njerëzit, dhe të mundojshin të formulonin një koncept të shkurëtër, por do me thënës për Allahun, sigurisht se nuk do të ishin në gjendje. Nga se Allah i madhruar për vetën e ti ka thënë, Kull, hu Allahu e hadë. Thuaj, ajo është Allahu, që është një, Allahu së medë, aji për cilin ka nevoj gjdo kusht dhe gjdo gjë. Të ka i gjenë në bështetjen të gjithë, lem jelid, o lem juled, aj nuk ka lindur aske dhe nuk është lindur prej askuit, dënë thot nuk ka para ardhës, nuk ka as pas ardhës, o lem jekun lehu kufuën ehad dhe ati nuk mund të jetë i barabart askush dhe asgjë. Kjo është koncepti maj mirë që njëri u mund të përfitoj prej Quranit për të abesuar Allaho nëse dikush të pyjet Cili është besimi yt në Zotin, ti mjafton ti acitosh ja këtë sure, pasi që ta kesh kuptuar ashtu si është më e miri dhe ai vërtet të ndahet i kënaqur respektivisht të përfitojë fotografinë e pastër dhe të qartë për konceptin Islam mbi Zotin. Mirë po jo vetëm kaç. Allahu i Madhruar ka folur për vetveten në Kur'an në ajete të ndryshme, disa prej të cilave ne do ti përmendim si ilustrim Në ajetin 255 të surës El Bekare, që njët si ajetin më, më madhështorë në Kur'an, Allah i madhëruar fletë për vetën e ti, në atë që ne e quajmë ajetu lë kursia, ose të sbihdova. Allah i madhëruar thotë, Allahu la ilaha illahu, elhajju lë qajjum, la të e khudhu hu sinëtun, o la naum. Allahu është aj përvestë cilit nuk ka të adhëruar. është i gjalli, është sundu e si i përgjithshëm. A as djumi e as kotja, që do të thotë se gjithnjë ai është vigjilent, gjithnjë nën kujdesin e tij është dhunja, është ajo që Allahu ka krijuar dhe ai nuk asë gje. i shpothon asgjë. Është krijuesi i gjithësisë, i cili gjithnjë edhe kujdeset për atë që ka krijuar. Ndërsa në fillimin e suras El Mulk, Allahu i Madhruar thotë: "Tebarakal ladhi bi yedihi el mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir." i lartësuar dhe i gjveshur nga gjdo e me të qoftë aji në dorën e cilit është i gjithë pushteti dhe aji për gjdo gjë ka mundësi e lëdhi khalqë al mevta wal hajata li jebluakum ejukum ahsenu amela wa hua l'azizu l'gafur aji cili krijoj i vdekjen dhe jetën që juve të ju sëpërvoj se cili për jush do të bëhet mëve për mirë ndërsa aji është i plotë fëqishmi por gjithashtu është edhe falësi i madhë ose në, ajetet, në tri ajetet e fundit të kaptinës el-Hashër, ku Allahu i madhruar fletë përvejtën e vetë, vet, hu Allahu lëdhi la ilaha illahu. Aja është Allahu përvejtë të cilit nuk ka të adhruar alimul gajbi wa shahada. Aja cili i cili i di të gjithat të fshehtat, si kurse i di të gjithat të qartat dhe të shfaqurat. Er-Rahman, Er-Rahim. Aja është i plëtfuqishmi dhe mshiruesi, është i gjithë mshirshmi dhe mshiruesi i madhë. Kësisoj, Allahu i madhruar dhe në thot na e bën neve të qartë nga se objektivit Kuranit është që ne të besojmë drejt ashtu si duhet, ndërsa këtë mundësi na e jepë Kuranit dhe njëri ju ka mundësi që në jetën e ti të ushqej besim të drejt duke ushërbjur me Kuranit. Kuranit të ndëruar shikues, na e përkufizon në mënyrën më të mirë dhe na e parashet besimin që duhet të kemi ne në enjoyt, në të dërguarit, në librat në ditën e gjykimit në Ringjallian thot Allahu i madhruar në kapitullin El-Baqara, "Nis el birra an tuwllu juhohukum qibla al-mashriqi wal-maghrib." Nuk është kulminacioni i bamirësisë dhe nuk është kulminacioni i asaj që kërkohet për juve vetëm që ju të ktheni fytyrat tuaja kah lindja ose kah perëndimi. Do thot nuk jo nuk është kjo ajo forma për fundimtare e cila kërkohet prejneve. Forma është të rëndësishme, mirë po nuk është etëra, si pas asaj që Allahu thot në këtë ajet, po thot, o lakin në lbir, mirë po bëmjërsia dhe kulminacioni i bëmjërsis është me në amën e billahi, o me laiketihi, o lkitabi, o në nebijin. Por, kulminacioni i bëmjërsis është për atë njeri i cile e beson Allahun, i beson enxujt, e beson librin dhe i beson të dërguar Në tjetër ajet në ate 136 të surës në nisa, Allahu i madhruar thotja i juhel lezina amanu, aminu billahi wa rasulih. O ju që kini besuar, besoni Allahun dhe të dërguarin e ti. Pra në formën urdhruar e kërkan, besoni Allahun dhe të dërguarin e ti. Wal kitabin lezhi nazzela ala rasulihi, wal kitabin lezhi anzalemin qabël. Dhe besoni librin, Të, të cilin Allahu jazbriti të dërguarit të ti, është fjala për të dërguarit e fundit, Muhammedin sallallahu a.sallam, por besoni edhe librat të, të cilet Allahu i ka shpalur para ti. O me njekëfur billahi, o me laikëtihi, o kutubihi, o rusulihi, o lejomi l'akhir, fe kadhe dhalla dhalalën baida. Ndërsa aje i cili, e mohon Allahun, e mohon, i mohon enjujt, e në gjujt, i mohon librat, i mohon të dërguarit, e mohon ditën e gjukimet Më ninë lajithje shumë të qartë. Ai është larguar shumë dhe ka shkuar shumë larg në largim prej rrugës së tij, ndaj Allahut, prej rrugës së tij të drejtë dhe rrugën e anëshrimit ndaj Allahut fuçi plot. Kurani gjithashtu e përkufizon në mënyrën më të mirë dhe na udhzon që të besojmë në ringjallje, ngase shumë njerëz mendojnë se ata do ta logaritën veten besimtar nëse besojnë sikur ata dëshirojnë sipas për kufizimeve që ata i kanë bërë besimit dhe kjo padyshim është gabim nëse nëse humbtojmë në Kur'an do të vërejmë se jo jo çdo njeri i cili njerëzit e trajtojnë dhe e konsiderojnë si besimtar mund të quhet besimtar foth Allahu madhruar za'mal ladhina kafaru al-li yub'athu ba qul balā wa rabbi le të bëa thunënë, thumë me le të nëbë unënë, bima amiltum, o e dhalika alallahi esir. Ata të cilët muhuan, mendonin se nuk do të rinjallën. Thuaj, po pasha Zotin tim, ju do të rinjallën i gjithsesi, dhe do të balafacojni me atë që keni vepruar. Dhe në thotë, do të ashihni të qartë, të gatshme, tër veprimtarin tuaj, dhe përte sigurish se do të jepni logari dhe do të shpërblehinin, nësë është mirë, ose keqë o dheri ka alallahi jesirë, dhe kjo për Allahun, pa dushim se është shumë e lehtë. Një udhëzim të këtilë, të cilin na e ofran Kur'ani për besimin tonë, duhet të nashërbejt të ndëruar shikues si kornizë, pre cilës ne do të inspirohemi, pre cilës ne do të mësojmë, me cilën do të udhëzohemi, po një kosisht e dhe ta kuptojim, ta kuptoj shdo njëri për e neve, se si ka mundësi që njeri u vërtet të quaj vetën besimtarë. Vetëm nëse i plotëson këto kushte dhe nëse u përmbajt këtyre udhëzimeve të cilat neve na i ka ofruar Kurani fam madhë, për arsye se nuk ka mundësi që se cili njeri si pas mendjesë se vetë, si pas tekjeve të veta, ta definoj besimin dhe imanin, dhe në basta asaj pas taj të thotë, unë jam besimtarë, ose filani është besimtarë, ose kënë nuk është besimtarë, ose kë deformimet. Qofshin ato në aspektin e shtërngimit, ose qofshin ato në aspektin e, e shpërfiljes së kufive, të gjitha këto deformimet do të menjanohen nëse ne kur është në pyetje besimi i drejt në Allahun dhe në të gjitha ato që për cilin besimin në Allahun nëse për të gjitha këto ne i drejtohemi Kuranit dhe u dhëzohemi e inspirohemi prej ti. Kuranit është të borim odhëzimi edhe për aspektin legislativ. Në legislacioni, si pas islamit, ka një kuptim shumë të gjërë. Nuk është një praktik juridike në kuptimin e ngusht, si kurse janë mësuar shumica e njerëzve të dëgjojnë, të përkufizuar, apo të pa përkufizuar fjalin legislacion. Dënë thotë neve, Në jetën tonë të përdithshme, kur themi legislacioni, e kemi përsëllim vetëm drejtsin. Ndërsa, legislacioni Islam ngërthen në vetët, diska edhe më te përsesa kjo. A i ngërthen në vetët, përvestjera sh i badetet. I badetet janë atove prime, të cilat njeriu që i thot vetës musliman, duhet t'i kryoj për Allahun fuqiplot, mirë po du të t'i kryoj në form të cilën Allahu e kërkon atë e për i tyre. Dhe këtë form e ka prezentuar Kurani, pastaj e ka definuar Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem me hadithet e tia qofshin ato praktike apo, apo verbale. Dhe në këtë form, neve e falim namazin të udhzuar nga Kurani, përfitojmë për kohët e tia, përfitojmë për regulat e tia, e kështu me radhë, dhe nëse Kurani nuk na jep udhëzime të mjaftueshme, atëher aty është suneti, është praktika e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem për të kuptuar të gjitha ato për namazin, për zakatin, për azhrimin, për haxhin e kështu me radhë. Të gjitha ato, do thot të thotë i mësojmë prej Kur'anit, por aspekti tjetër i legjislacionit është gjithashtu edhe aspekti i asaj që quhet muamelat. E muamelat shuhen të gjitha veprimet qi kanë të bëjnë me transaksione të ndryshme, me shit-blerje të ndryshme, me raporte në mes njerëzve, marrëdhënie të ndryshme, çofshin ato ë në ato që quhen ë kodi familiar ose kodi civil ose kështu me radhë. Të gjitha këto Allahu i madhruar i ka definuar me Kur'an dhe këto udhëzime Kur'ani na afran i ofron neve. Kur'ani na ofron neve udhëzime rreth hallallit dhe haramit. Allahu i madhruar thot në Kur'an wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allahu e ka lejuar tregtin, ndërsa e ka ndaluar kamatën. Pse? Për arsye se nëpërmjet Kur'anit ne i, i marrim udhëzimet për shenjtërinë dhe pacënueshmërinë e pronës së tjetrit të cilën duhet ta respektojmë dhe si duhet ta kuptojmë ne nëse një pjesë e pasurisë së tjetrit është e lejuar apo e ndaluar për ne. Nëse nuk kemi definime të qarta në këtë drejtim, atëherë bëhen shkeljet, atëherë bëhen e tjetërsimet, atë atëherë bëhen abuzimet me prona e me kështu me radhë, ndërsa Allahu i madhruar në Kur'an ka dhënë udhëzime të mjaftueshme, të cilat ne duhet t'i kuptojmë për të respektuar shenëtërin dhe patësënëve shmërin, paprekshëmërin e asaj që është e tjetërit, që është pronë e tjetërit. Thotë Allah i madhruar në surën e l-Bekara, wa la tëekulu emualekum bejnakum bil batil, mos i ja grabitni, mos i ja mërni, mos i ja hani pasurin njeri tjetërit, patë të drejtë, wa të të dëlu biha ilë l-xukkami li tëekulu fariqan min emuali nësë, bil ithmi, wa antum ta'lemun. Në mëny ti kompromitoni edhe pushtetarët edhe gjyshtarët që ata pastaj të gjykojnë favorin tuaj dhe ju kësisoj padrejtësisht të tjetërsoni pronën e tjetërit me mëkat, bilithëm, ua entëm ta alemun duke qenë ju të veddishëm për një gjatë atit. Të nderuar shikues, qështja e pronave dhe qështja e shumë gjerave cilat njerëzit nga njerë edhe i kontestojnë ndërmjet vete, ndoshta kanë konteste edhe gjyqsore, ndoshta kanë edhe mosmarrveshje, ndoshta kanë edhe edhe konflikte të ndryshme nga më të rrezikshmet. Nuk janë pasojë dhe rezultat i mosnjohjes dhe mungesës së ditorisë njerëzve. Në shumicën e rasteve është se ata i din këto gjëra, mirë po lakmia e tepërt, lakmia e pavend, lakmia e shfrenuar është ajo e cila i shtin njerëzit çë vërtet edh të hapin konteste, edh të hapin procese gjyqësore, vetëm e vetëm duke insistuar se të tjetërsojnë pronën e tjetrit, gjë të cilën Kurani e ka qartësuar deri në detajet më të imta. Para mendoni të nderuar shikues, Kurani e ka qartësuar deri në detaje edhe çështjen e huadhënies ose huamarrjes, në mënyrën se si Duhet të shkruhen kontratat në rastet të ktila Thotë Allah i madhruar në një ajet për ajeteve të surës e lbekare Që një kosisht është ajeti më i gjati i Kur'anit Ja ju helle dhina, amenu, idha të dajentum bidejnin ila e gjelim musemmen fektubuh O ju që keni besuar, kur të keni nevoj të mirni ose tjepni hua njeri tjetrit Deri në afat të caktuar gjithse si shkruajeni ate Definojni afatin, definojni mnyrën e këthimet, definojni të gjitha gjerat, mërni dëshmitar për këtë, për arsye se nëse vepronin këtë mnyrë do të parandaloni ndodhjen e qëfar do këtë kuptimi ose qoftë edhe mohimi të, të të drejtave ose obligimeve. Kurani gjithashtu i ka parashtruar regullat e martesës dhe të divorcit, regullat e gjithënjës rregullat e alimentacionit, rregullat, të gjitha rregullat i ka i ka parashtruar Kurani, gjithashtu pjesë e legjislacionit islam është edhe sanksionimet e ndryshme të cilat Kurani i ka paraqar për mëkatet ose ose veprimet e këqia të cilat njerëzit nganjëherë edhe i veprojnë e përto duhet të sanksionohen. Do të thotë, edhe kodi penal, atë që njerëzit e quajnë kod penal ekziston edhe në Kur'an për arsyesë se Allahu i madhruar në këtë Kur'an nuk ka lën asgjë pa përmendur, nuk ka lën asnjë problematik me të cilën balafaqohet njëriju, e që para prakisht Allahu i madhruar të mosket dhe në përgjigje për ate. Allahu i madhruar në përmjet Kur'anit nga ka u dhëzuar që edhe konfliktet eventuale, që lindin për arsyet të ndryshme, Ato arsye nga njëherë janë të forta, nga njëherë janë të dovëta, nga njëherë nuk e egzistojnë fare. Lindin konfliktet mes individve, madje lindin konfliktet mes grupacioneve, lindin konfliktet mes komuniteteve, dhe gjithë një egziston në vorbulin e konfliktit dhe për rëth ti egziston dikush që është pal e pa përfshirë në konflikt atë që njerëzit e quajnë palë neutrale. Kjo palë neutrale në rastet këtila ka obligime, dhe ato obligime i qartëson Kurani më smiri, kur, kur thotë Allah i madhruar në kaptinën El Hujurat, o inta i fetani minel mu'minina këtëtelu fe asliha u bejna huma. Nëse dy grupacione prej besimtarëve vinë në konflikt njerë me tjetrin, ju, pala e tretë, ju që nuk jeni të përfshirë në konflikt, ju që jeni palë neutrale, keni obligim që të angazhojni në pajtimin në, në mestyre. Kurani i regulon edhe raportet bashkëshorëtore, pastaj Kurani i ka parapar edhe regulat e luftës, ashtu sigur se i ka parapar edhe regulat e paches. Allah i madhruar thot në Kuran, ja juhe ledhine amënu, katilu ledhine ju katilu nekum, vëla ta të du. Luftojni, ata të cilët ju luftojnë, por mos e teproni. Të thotë edhe në kohën kur jeni të rrezikuar, edhe në kohën kur duhet të të të mendoni dhe të planifikoni si të mbietoni para sulmeve të armıçëve, megjithatë edhe këtu duhet të jeni të kujdesshëm se si do të silleni me të tjerat, me ata të cilët nuk ju kanë luftuar e kështu me radhë. A janë të gjitha dispozitat kur'anore të reja apo ka diçka të trashëguar edhe nga shpalljet e mëhershme? Ashtu Kurani si fjalë e Allahut udhëzues, edhe deri në detajet më të imta të rregullave të etikës, të mirësjelljes dhe si na thret Kurani që të mendojmë në argumente të cilat Allahu i ka vendosur gjithandaj në botën e cila na rrethon, për këto pyetje do të japim përgjigje në pjesën e dytë të emisionit, e cila pason pas një shkëputje të shkurtër, andaj çndroni me ne. Hadhal Qur'anu yu'hiduna li tari محمد اشرف العرب والعجم خير من يمشي على قدمي بسط المعروف جامعه صاحب الاحسان والكرم Hadha al-Qur'an yuwahhiduna li tariq. Të ndërruar shikues, jaku jemi sërish së bashku në pjesën e mbetur të emisionit ton Refleksione Kur'anore. Tema që jemi duke e trajtuar ka të bëjë me objektivin mëdor të zbritjes së Kuranit. Do të thamë në fillim të emisionit se në dy aspekte reflekton objektivi i zbritje së Kuranit, aji ishte i pari të në thënë që të shërbej Kuranit si mrekuli për të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi vësillem, dhe e dyta që njerëzit të udhëzohen në rrugën e drejt dhe kjo është pa dyshim se objektivi madhor i Kuranit dhe që një kohës ishtë Kuranin e bënd të mrekulu e shëm, e bënd mrekuli të kapshme edhe për neve edhe pse nuk jemi dëshmitar të drejt për drejt të zbritje së Kuranit familartë. hapsirat ku Kurani i shpërndan rezet e tia të udhëzimit, janë të gjithanshme, të në thëtë gjithande i Kurani udhëzon. Mirë po në katër fusha kryesore e që të gjitha këto e përfrin tër jetën njërzore, ishin ato të cilat reflektohet më të më te për udhëzimi Kuranorë. Pra ishte fusha e besimit dhe thamë se, Kurani e kryon kornizën të cilës do të të përmbahë njërzit për të kuptuar se qfar është besimi islam dhe cilat janë kriteret në përmjet cilave një njeri do të quhet besimtar apo jo. Pastaj ishte legislacioni dhe në fund fare të pjesë së partë e emisionit arritëm dheri të pyetja në aspektin legislativ. A ka trashëguar Kurani diçka nga shpallit të më hershme apo shdo gjë që ka thonë Kurani është ere ose Ka edhe ashtu edhe ashtu. E vërteta është se, Kurani disa gjera nga legislacionet e më hershme, që bërojmë prej shpaljes gjithsesi, i ka trashëguar dhe i ka, i ka miratuar. Në thot ka gjera të cilat sot të ne janë halal ose janë haram, dhe në shpaljet e më hershme kanë qenë halal apo haram kësisoj sikur se janë të këne. Ka disa gjera të tjera të cilat Kurani i ka modifikuar. Në thot kanë qenë e të formuluar në një far mënyrë në shpallje të mëhershme, ndërsa Kurani si shpallje përfundimtare i ka formuluar dhe i ka detajuar akoma më tepër. Dhe ka gjera të cilat në shpalljet e mëhershme e kanë pasur një trajtim të caktuar, ndërsa ato në Kur'an nuk e kanë kësisoj për arsyesë se Kurani ato e, si dispozita, si rregulla i ka abroguar dhe në vend tyre ka shpallur shpallje të reja, të cilat sigurisht se ndryshojnë prej atyre të cilat kanë qenë në atkoh kalojm te fusha e tretë e ndikimit dhe reflektimit te Kur'anit si udhëzim ajo esht fusha e etikës etika esht pjesë shumë e pandashme thelbësore e misionit te Muhamedit sallallahu alaihi wasallam that Allah that Muhamedi sallallahu alaihi wasallam innema bu'ithu liutammima makarim ma alakhlaq jam dërguar për vestierash edhem me misionin e përsosjes së vlerave të morale të dhëta e etikës. Ndërsa Allahu i madhruar gjithashtu në Kur'an nuk e ka neglizhuar kët aspekt, por ka folur shumë për të. Foth Allahu i madhruar i foth Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Ti me vërtetë je në një moral shumë të lartë. Në këtë formë, Allahu i madhruar e promovon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si shembulltëyr për njerëzimin, të cilin të gjithë duhet ta pasojnë. Dhe Kurani pra i promovon të gjitha vlerat e etikës. Allahu i madhruar i drejtohet Muhammedet s.a.s. në Kurani për tja konfirmuar sjeljen e mirë dhe për të qartësuar për te dhe për neve që e ledzojmë sot Kurani cilat do të ishin pasojat e mungesës një sjelje të atil. Thëtë, o le u kun të fadhan galidha lë kalbi lëm faddu min haulikë dhe thënë ajetin e, e kaptinës Ali Imran, i thotë Allahu i madhruar Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem, febima rahmetim minallahi lin të lehëm, përshkak se Allahu i shte imë shirë shumë dajteje, ti u bërë i butë me ta. Vole u kunë të faddën gali dhe lë kalbile më faddu min haulik, e si kur ti ishe ti i vrashtë, i pagdhendur me ta, ata sigurishë se të gjithë do të lërgoheshin prejteje. Pra në këtë formë, Allahu i madhruar në përmjetë Kur'anit, promov norma dhe rregullat e etikës dhe të dhe të mirë sjelljes. Mirë po jo vetëm kaç. Allahu i madhruar nëpërmjet Kur'anit na në e bën të mundshme që të udhëzohemi dhe që të njoftohemi me rëndësinë e këtyre rregullave të etikës në ajete të caktuara. Allahu i madhruar nuk bën ndarje dhe në të vërtetë në islam nuk ekziston kufiri i cili i ndan se deri këtu përfundojnë bindjet, këtu fillon veprimtaria ose ibadeti, këtu përfundon ibadeti, këtu fillojnë rregullat e etikës e kështu me radhë. Kë ndarje nuk ekziston. Këta kufi e, dhe dhe kë ndarje e ktill është më tepër e natyrës teorike, ndërsa kur ezbrthejm atë në praktik do të vërejmë se vërtet ato ndarje dhe ata kufi nuk ekzistojnë. Shembulli më të mirë për këtë e kemi Ahetën 36 të, të Sures En-Nisa, në të cilin Allahu i madhruar thot: "Uabudullaha wa wala tushriku bihi shay'a." Zë adhurojeni Allahun dhe asgjë aty në adhurim mos i shoshrani. "Ubilwalidaini ihsana." Adhurimi pra është një një një objektiv madhor që i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Mirpo më një herë pas asaj Allahu po thot: "Ubilwalidaini ihsana." Dhe me prindërit sillu mirë. O bi dhil qurbah po jo vetëm e prindrit, po sillu edhe me të afërmit, u el ytama, dhe me bonjakët, u el mesakin, edhe me të varfrit, u el xari dhil qurbah, u el xari el junubi, u el sahib bil jamb, edhe me fqinjet që i ket të afër me edhe me fqinjet me të cilët nuk janë lidhje fare fisnore, edhe me ata edhe me kta. Me një fjalë ky ajet është shembulli më i mirë dhe ajetet e ngjashme me kët janë shembulli më i mirë se si Allahu i madhëruar e ka e ka shpallur islamin si një tërsi e pandashme, e cila formohet prej bindjeve të besimet, prej veprimeve adhuruese edhe të njashme, po gjithashtu edhe prej normave të etikës. Gjithashtu, Kuran i prezenton kodeksin më të mirë etik, të cilin do njëher mund të kjetë dëshmuar njerëzimi. I thotë Allahu i madhuruar Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem, sikur se qëndron në surën el-kasas, O ahsin kama ahsan Allahu ileyk. Dhe ti bohu i mirë me të tjerët ashtu sikur se Allahu ishte i mirë me ty. Ti bohu bamirës ndaj njerëzve ashtu sikur se Allahu i madhruar ishte bamirës ndaj teje. Kjo bamirësi nuk është me ekuacione të barabarta. Një njeri më ka dhën kaç, do t'i jap atij të njëjtën. Mir, po kjo bamirësi të cilën Allahu e kërkon prej neve është akoma më e madhe se kjo është faqë dhe është prej një altruizm të pashoqë, një vetëmohim të cilin nuk kemon si të të gjesh diku tjetër përveç se në islam dhe të muslimani. Thotë Allah i madhruar, Vëla testawil hasenatu vëla seji e, idfa' billeti hi e ahsen, fe idha lëdhi bejnë ka vë bejnë hu adawëtun ka anna hu valijun hamim. Koptimi i këti ajeti, i ajeti 34 të surës fussilet, është, dhe asesi nuk mund të barazohen e mira me të këqet. Prandaj ti o Muhammed, të këqen, ktheje me më të mirën dhe ke për të parë se ai, në mestej edhe t'i ka armiqësi, me automatizëm do të shndërrohet në një mik shumë të afërt, në një dashamirë shumë të madh. Pse? Për arsye se edhe pse ai u solll këqësh me ty, ti nuk i lë atij hapësir çaj të vazhdoi në bërjen e të këqiave, ndajteje, por me bëmjërsin të ndë, me këthimin keqes, me, me e të keqës me më të mirën e mundshme, ti e detyrove ate që të pendohet, të ndje i keqarë dhe pse të ka bërë keqë, dhe të vërej se ti vërtet qenke njeri shumë i madhë. Njeri i cili meriton dhe i avlen që t'jesh afërti, që t'jesh dashamiri i ti e kështu meral. Mirë po, kjo vazhdon edhe më tutje. Allahu i madhruar thët, në surën e shura, në ajetin katër djetë, thotë femen afeja wa aslëha, fe e gjëruhu ala Allah. Aji cili falë dhe përmirësan. Dënë thotë, dikusht ka bërë keqë një gjë e cila ndoshta si pas logikës së ngusht njërzore, meriton hakmarje, meriton ndëshkim, meriton bojkot ose kështu më radhë. Me gjithate nuk është kjo alternativa në cilën po na thëretë Allahu i madhëruarë. Nuk është kjo alternativa të cilën duhet të ofrojë muslimani. Alternativa të cilën duhet të ofrojë muslimani është falja, është ndjesa, është të i kalimi i të këqijave dhe përmirësimi i raporteve në mes njerëzve. Nga se nëse një gjëtë të til e vepron besimtari, atër s'ka dyshim se shpërblimi i ti është obligim të cilin në bivete e kamarë vetë Allahu, vetë Allahu fuqiplot. Allahu i madhruar në përmjetë Kur'anit gjithashtu në afton q Të jemi të sinqert dhe gjithnjëta flasin vetëm të vërtetën. Kjo është kodeksi etik të cilin e promovon Kur'ani dhe në cilin na udhëzon Kur'ani. Foth Allahu i madhruar, "Jā ja, ayyuhal-ladhīna āmanūttaqullāha wa kūnū ma'aṣ-ṣādiqīn." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe bohuni me ata, bohuni sikur ata të cilët vazhdimisht e flasin vetëm të vërtetën. Të nderuar shikues, përveç kësaj fushë egziston edhe fusha tjetër. Ajo, në cilën balafacohemi me ajete, me citate kur anore, e cilat në në vazhdimësi, naftojnë që të mendojmë rrëth gjithë asaj e cila në rrëthan. Të mendojmë rrëth gjithë asaj në cilën nejetojmë, në cilën e shofim, në cilën e prekim dhe e dëgjojmë. Që të mendojmë se si pasoj e qka fit, egzistojnë këto gjera. Të në thotë Allah i madhruar, nafton që të mendojmë gjitha këtyre krijesave madhështore, gjitha këtyre proceseve dhe fenomeneve të cilat të ndodhin për rëthneve, e cilat qojnë vetëm në një drejtim, në drejtimin e besimit të egzistimit të kryuesit. Madhështi sa ati kryuesi dhe nevoje son që të lidhemi me atë kryues duke i unështruar ati dhe duke i zbatuar u dhëzimet cilat në vinë prej ti. Thotë Allah i madhruar në ajetin E sura al-Baqara in fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil leili wan nahar matvertet ne krimin e çejve e vetokes në ndryshimin e natës dhe ditës në pikat e shiut në fryrjen e erës në lundrimin e anijes në, në perdet e kështu me radh thot le ayati li qawmi yaqilun gjithaqeto janë argumente për njerëz të cilët mendojnë për njerëz të cilët logjikojnë janë argumente vërtet që çojnë në drejtimin se Njëriu ka nevoj që të lidhet me këtë kryues më dhe shtorë të kësaj qithësie. Ose, në surën e dherjat në ajetet 20 dhe 21, Allah i madhruar thët, Wafil ardi, ajatul lilmukinin, në tokë ka shumë argumente për ata që vërtet dëshirojnë të bindan, Wafi e në fësikum e felat të bësirun, dhe e në vetë vetën tuaj, po ju a nuk po shifni, përse i mbyllë një sytë edhe nuk e vreni vetën tuaj, se si ju ka kryuar Allah u fuqipl pëse ti kur flenë, pëse ti kur je i shkujdeshëm zemra jote nuk ndalët si kur ti ti adoje vetës të ande më mirë të mirën më shumë se sa atet të adonë Allahu ty ti do të amerje për kujdesjen për zemrën të ande për qarkullimin e gjakot, për punën e mushkrive, për punën e veshkave për kështu me radh, me gjitha te ne edhe kur jemi të, të, të shkujdeshëm ato funksionojnë, ne kur flejmë dhe poshojmë ato punojnë për neve Për qëfar arsye? Për arsye se për to kujdeset Allahu i madhruar. Ndërsa në kaptinën El Gashia, Allahu i madhruar thot, e fala janë dhurune i lel i bili kejfe khulikat. Përse nuk shiqoin ata? Pse nuk e marin devën si shembul dhe të shofin se si është kryuar ajo? Deveja pra është një kryes shumë emrekulueshme. Wa iles se ma i kejfe rufiat. Po të shikojnë edhe qiellin se si është ngritur lart, o ila al-jibali kayfa nusibat, edhe kodrat se si janë vendosur dhe si janë rënjosur, wa ila al-ardi kayfa sathat wa tukun se si e ka shtrirë Allahu fuqiplot. Kto ajete të cilat i përmenda janë vetëm disa në grumbullin e madh të shumë ajeteve të cilat na na na ftojnë dhe na thrasin ç't mendojmë në gjithatë ç'e shohim për ditë të mendojmë se si funksionon ajo, si është krijuar, cila është e mira e saj, çka përfitojmë ne prej gjithasaj e kështu me radhë. Dhe të gjithë kjo në kuadër të asaj ftese të madhe të cilën Allahu na bën ç'të meditojmë rreth krijesave, madhështore të cilat na rrethojnë. Kjo është prap në kuadrin të gjithasaj në çka na ovzon Kur'ani dhe këto udhëzime reflektojnë dhe duhet do të mos të reflektojnë në jetën tonë. Duhet të reflektojnë në jetën tonë intelektuale, por duhet të jetë të reflektojnë edhe në xhallerin ton të përditshme, në praktikën tonë të përditshme, ashtu që të nderuar shikues, ne të mundohemi që jetën tonë ta udhëzojmë konform ka tyre udhëzimeve të cilat rrjedhin prej Kuranit Famlar. Kësajoj jer dhe funde edhe, edhe këtij takimit ton të kësaj radhe mbesim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë mundësinë të takojmë i sërish në emisionet refleksione kuranore deri në takimin e radhës qofshi në përkujdesjen e Allahut fuqiplotu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hadha alqur'anu yuhiduna li tariqil khayri yuwajjihuna allah ta'ala